Iraia kemeretzi gaurrosteguna da eta hau berrriion albistegia duzue berrio, berrio zarriratiaren albiste manezuna. Gartxot, Konkista, Itzinaren Konkista, filma, proiektatuko da gaur arratxaldean, Asisko Urmeneta, Marrazkilariaren animaziozko luze metraiak aur arratxaldeko zazpiretan, kulturgunean proiektatuko da. Proiekzioaren ostean Asisko Urmeneta bera izango dugu hizketaldian hau hauexe dugu Euskararen azteko laugarren aktivitatea. Horkoien eta ezkabarteren arteko tentxio altuko linearen kontrako martxa berrioz arretik pasako da. Horkoien eta ezkabarteren arteko tentxio altuko linearen aurkako plataformak. Tentxio altuko lineak eragingo dituen herriak lotzea aldera bat antolatu du iraiaren nogeita baterako. Mendi martxak birtenbide izango baditu ere berrioz suson elkartuko dira eguerdiko ordu batetan komunikatu bat irakurtzeko. Orain dik berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketarako lanak aurkeztu daitezke. Gara izgabiltza berriozarko jaiei buruzko argazki lehiaketan lanak aurkezteko. Iraiaren nogeian legez eta bidez bukatuko da lanak aurkezteko aukera. Argazkiak aurkezteko udaleko harrera ulegoan goizeko sortzietatik egoerdiko ordubiak arte egin daiteke. Atzokoan bukatu zen elkartu, elkartasun karabanarako elikagaien bilketa, berrio sahararen aldeko lagunak bultzaturiko elikagaien bilketaren kanpaina atzo bukatu zen. Bilketaren ondorio gisa bi tonela galako pixua duen erremolke bat betetzea lortu da. Erremolke honek karabanarekin bat urrengo astean tindu ferako hartuko du. Kirolak, bekae mendi italdekoak bisaurineko mendigailurrera heltzea aleginduko dira. Berriozar, Kirol elkarteko mendi sekzioa osatzen duten lagunak, bimigasireun dairuro gita mar metro dituen bisaurin mendia igotzera, txangoa antolatu teira jaren ogeita baterako. Mendi hau pirineoetan dago, lizara eta sarrios bailaren artean. Harraiki berriozarko futbol klubaren urrengo partiduen informazioa gai, Talde regionalak etxarriaran kontra edo aurka jokatuko du duetxarriko zelaian iraiaren ogeita bian atxaldeko bostetan. Gazzen taldeak harrotxapearen aurka jokatuko du berriozarko zelaian iraiaren ogeita batean arratxeko lauterdietan dietan. Eta kadetearen taldea burladesen aurka jokatuko duerri padainako zelaian iraiaren Ogeita batean, eguerdiko amabit erditan. Tal diz, gadete, be izeneko talde horrek esan zerninen aurka jokatuko du berrio zarko zelaian, iraiaren ogeita batean, goitzeko amaika eta laurdenetan. Uraldi hazmintzatzeko unea dugu orain goizean zerua oso odeitzu egongo da eta arratxean odeitza txikitu egingo zaigu, Egunaren lehen partean baliteke txikia egitea, par osagaikoa izea oluizea ibiliko da gaurkoan, eta temperaturei dagokionez minimoa gutxi go eta maksimoak gutxi edo nahikoa jitsiko dira. izan da guztia gaurko aluistegiari daukionez informazio gehiago datozen orduetan berrio zahar gerratiaren sintonian fmko eun.zortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten